pikë koment jam po. O ti vllai tash, ti morra. Çfarë do i merri Lukaut? Ja i or. Ase, ah, ju ah, di vë shpinë. Ja ja. E kuptova. Ja më një or, Luka. Një, ja, një, oh, ja. Lukakot E kujtë e jepësë? Dhe një gëpallë Lukak Schneiderit, së shi vogëlej Shnajderit, po, për do listi Hollandez Doç Nga Lukaku, dhe Schneider, Schneider. Schneider, lisi... <laughs> <Holandes, laughs> Schneiderit Schneider. <laughs> Pra, diferenza është e më Të e me Të e me Të e me Oлку ka dal këymë vullia. Giorgia. Giorgia, si arrabbiata, si er incazzata questa. Oh, so di moda. A te beja i or Lukaku. E kuptova sh. Dhe më thonë blu në mazë çoq këtu, po e kanë makinërit dhe i kanë çuën vendetër. Po mos fitë të kan disim se ne lam nom. Për shkak të ndinjë e Mikael vesto son, kënka jaftë kanë. Do më zalesh lië a bari sa kot shumë ishim marr. Ka blu të tragjedit. Tragjedit. Sa shmendri Lukaku do? A shmeb plam Lukaku. Ah, po, mos ke di kuptojmë. Po, është më propriu Lukaku, oh, shmangëse <laughs> meser. Motra, ne organizim për këtë vit? Pa, pa. Se mm. Po, mai, po. Së maji vjen shpejt. Po, 17 maj, po përpiqemi dorë, o jë foto jo çfarë. Buxhetimon? Ja, ja. Po u George do të bëfë në telefon. Edhe po përpiq. Çat buni me streçim. Eh, kujdes tu jeri. Ka çet klauzi. Ne po përpijemi të bëjmë një Jackson der kotale. Në t'hja shi mi Milano se fiidhoni të lërë ati mërë mm. Milano Cortina Pa, pa, pa fiidhoni pa, me gjash kurt pa. Edhe... Wow, <laughs> pa E dhe... Ua, zuri korendi Kjo, apo të eventin e Luana së në Dubai E, morë e pjes... Pa, pa, e pa, e uh -huh. ishte dhe unë E ishte? Pa... <laughs> Sa phonix, po të thonim se ç'a ndodhi aty? Ej, i ra perçja ashyre. I ra, i shami, aperçë si çuda. Perçë, perçë, mi. U, fillon, ndukon se po bie shi aty? Po. Ja të hap çi çadrën. Hape. Oh, Giorgio, ja është fort, Giorgio. Giorgio. Së mos mos u fut çadra vetë nga punçash. Giorgio. U hap çadrën. Mrena meje. Jo. Giorgio, stipe butonin Giorgio se nuk Oh, Giogia, oh, baby pulsante. Ciao ciao treno. Giogia. Ciao ciao treno. Volera chimirade. Oh. Made the time up. Jo po. Ciao Zema, ciao. Ai chào tớ đờt mbar. Si kamu fino no a él. Imagino timi tadi. Ma madës si si meri popins. Ma madës post se sa ja. Jo banë, jo banë mini fund. Oh. Shumë mirë, shumë mirë. Igu jora parë. Rrëfikti jora parë. I'm so nice. Ma prezantoj çiftin e këngës, të lutem. Nuk ka ku në zonë lëngza.